Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Her hele. Pas rigtig godt bukken. Vi kunne til Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.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 Da du bliver forsvarsminister i begyndelsen af 70'erne og præsenterer et forsvarsforlig, øh, eller et udspil til forlig med besparelser på forsvarsområdet, kommer der stor kritik fra nogle af vores NATO-partnere. Hvad tænker du om den kritik? Jeg tænkte, at det er meget naturligt, at de øh, protesterer. Øh, man skal ikke glemme, at det er den, der hedder VKR-regeringen. Som var for Venstre, konservative og radikale. I indledte med at bespare, jeg tror, der var 125 millioner kroner. Det vagte opsigt. Det var to borgerlige konservative partier, altså konservativ og venstre, der gik med til det. Da vi trådte til i 1971, hvor økonomien var meget anspændt, der besparede vi også på den allerførste finanslov. Men det udlignedes senere hen, da vi lavede et forsvarsforlig. Kjell Olesen, socialdemokratisk forsvarsminister 1971 til 1973 i Jens Otto Kraus' sidste regering og Anker Jørgensen's første regering, trafikminister 1977 til 1978 og udenrigsminister i 1979 til 1982 igen i Anker Jørgensens regeringer. 1971 var året, hvor Hibi og indtog Bådsmandstredes kaserne og oprettet i fristeden Christiania. I biograferne havde den første film om Dirty Harry med Clint Eastwood i titelrollen premiere. Samtidig kom den tredje film i rækken af Erik Ballings om forbryderbanden fra Valby, Olsenbanden i Jylland. Vi er i den kolde krigstid. Berlinmuren er bygget for kun 10 år siden, og tre år tidligere gik Varsjava-pakten ind i Tjekkoslovakiet for at nedkæmpe forsøget på socialisme med et menneskeligt ansigt. I Folketingsvalget i september falder VKR-regeringen med den radikale statsminister Himmer Bamsgaard, og Socialdemokraten Jens Otto Krav kan genindtage statsministerposten efter tre et halvt års pause. I den regering bliver du forsvarsminister, Kjell Olsen. Kan du fortælle noget om udnævnelsen? Hvordan det foregik? Det kan jeg godt, fordi jeg var forinden, der var jeg forsvarspolitisk ordfører og havde sammen med nogle socialdemokratiske officerer, udarbejdet et helt nyt forsvar for liv, og lige så et helt nyt plan for, hvordan forsvaret skulle se ud. Mm -hmm. Det vakte opsigt, det vagte kritik, øh, og jeg var klar over, at det bliver øh, svært at få øh, gennemført. Men, okay, Hvorfor det, var 18, det Men Hvad var det kontroversielle? Det var jo, at vi skal tjeneste tiden ned. For de værnepligtige? For de værnepligtige, ja. Og øh, øh, det væsentlige var, at vi ikke mere levede i en tid, hvor man lå i en skyttegrav med en riffel. Men der var moderne våbensystemer, der krævede øh, for, øh, professionelle soldater, konstabler osv. Og, og, øh, og det betød, at så måtte man spare på andre områder, hvis man skulle have råd til det. Det er bare et af punkter. Men der var altså flere, øh, som indgik i det, der var på vores øh, oplæg. Og i øh, 1971, så kom Erling Dinesen, der jo var arbejdsminister, til mig og, og sagde, at tale med dig. Og jeg tror, samtalen vejede tre minutter. Så jeg vil gerne have, at du bliver forsvarsminister, er du med? Og jeg nickede og sagde, at ja, okay, jeg er med. Jamen det var så det, sagde han så. Og bagefter har det slået mig, altså mange år efter, at øh, her bliver man minister. Men, men der er ikke nogen, der fortæller, hvordan er det at være minister? Hvad skal man være opmærksom på? Øh, man havde ikke nogen øh, hjælper, man var på øh, herrens magt, om jeg så må sige. At, at det, det var der selv, der øh, skulle klare det hele. Det var sådan, at vi havde ikke, der var ikke noget, der hed øh, informationsmedarbejder, eller spindoktorer, eller sådan noget. Og det betød... Der var øh, ingen presseafdeling i ministeriet? Overhovedet ikke. Øh, og øh, journalister, de kunne ringe og det gjorde de så og der blevet taget i telefon der er en journalist fra Berlingske der er en journalist fra Information videre, og jeg snakkede med dem øh, og sådan var den åbne kommunikation til medieverdenen og den er for der hvis ikke på samme måde i dag det fungerer på for en, en noget anden måde i dag med spindoktorer og presseafdelinger og selvfølgelig er der nogle journalister, der har en direkte kontakt mm -hmm. men, men ja, ja. Men du var godt forberedt, kan man så sige, til, til jobbet, fordi du havde, havde været ordfører, du havde forberedt, forberedt det her udspil. Jeg sagde også i indledningen, at Christiania blev grundlagt nærmest samtidig, med, at du blev forsvarsminister. Det var jo en nedlagt kaserne, de, de besatte, altså bådsmandstredet kaserne. Hvordan greb du sagen an? Ja, altså, skal vi have, altså officielt blev Christiania, fristaden Christiania, erklæret 26. september 1971. Mm -hmm. Jeg tiltrådte i oktober, og først et par uger efter min tiltrædelse får jeg et notat, der siger, at der er nogle problemer ude på Bådsmåstredets kaserne. Så sagde jeg, at der er nogen, der har trængt sig ind, og jeg sagde, at det er jo en politiopgave, hvorfor besvære mig med det? Men så gik det jo op for mig, at det problem var større end som så. Uh -huh. At det var forskellige hundrede, som havde indsat det og ønskede at etablere sig som fristaden Christiania. Og så tænkte jeg, jeg vil ikke have nogen konfrontation. Jeg vil ikke øh, bede politiet om bare at gå ind og så videre. Jeg gjorde det, at jeg så ud helt mutters alene og vandrede rundt i Christiania og snakkede med dem, og de var åbne og de var venlige og, øh, og jeg fik et indtryk af, her er noget, som vi skal se nærmere på. Fordi det gik op for mig, at der var nogen, der gerne ville leve på en helt anden måde. En meget demokratisk måde. Øh, hvor tolerancen den var meget stor. Øh, hvor man tog sig af dem, der havde problemer. Og, øh, og, og derfor sagde jeg til Krav, der jo var statsminister. Øh, her må vi tage meget varsom på tingene. Mm -hmm. På et ministermøde, der sagde justitsminister K. Axel Nielsen. Han sagde, det kan man ikke det der. Så sagde jeg, okay, du er justitsminister, så skal du bare skaffe 200 betjente 24 timer i døgnet, fordi det drejer sig om et område på over 30 land og med flere hundrede bygninger. Og det bruger, og problemet opstod jo, fordi min forgænger, Erkning Hansen, bare havde givet ordre til at rømme kasernen, uden at der var planer for, hvad skal man gøre med det stort af. Så den var hverken bevogtet eller noget? Der var et plankeværk. Et meget spænkelt plankeværk, vil jeg sige. Og der var vist en enkelt opsynsmand, der engang imellem cyklede lidt rundt øh, derinde. Men, øh, men det var også, at kommunen, Københavns Kommune, havde ikke nogen lokalplan for området. Det var derfor, jeg nåede frem til øh, det resultat. Her skal vi ikke øh, have det kørt op i en spids. Øh, men jeg sagde til dem, at de havde et øh, forhandlingsudvalg. Og vi havde mange møder. Og jeg sagde til dem, I bliver nødt til at betale for el og vand. Vi genåbnede nemlig for el og vand. Ja. Og øh, efter mange møder, så lykkedes det altså nå frem til et resultat. Og for at runde af, vil jeg sige, at jeg var meget glad for den hjælp, jeg fik fra 10. april, socialrådgiver, ja. som havde en tæt kontakt med Christiania. Og jeg har også draget... Eva Gredal, socialministeren, ind i, uh, i hele ja. sagen. Og en aften, der sad vi hjemme hos Eva Gredal, Tina Bryl, Eva og jeg, og så skrev vi et stykke papir, der havde overskriften Socialt eksperiment. Og det var en vejhed af tre år. For ellers havde jeg ikke haft en chance for at få det igennem. Men det lykkedes altså. Og det er det, der bliver til den første plan i 72 om, at uh, man godt må, må være i området. Det gør det. Og man kan sige, så går der jo en lang historie, før man og det går frem og tilbage, før man i 2007 2008 laver en endelig med, kan man sige, normalisering med et kedeligt ord øh, af, af området, eller en vejeplan, hvis man kan kalde ja. det, det. Men der har også været en, en vis politisk modstand andre steder fra, ikke kun i regeringen, tænker jeg. Folketinget var vel ikke bare nej Nej, nej, nej. Altså, er, jeg havde flere meget voldsomme debatter i Folketinget, og hvor øh, borgerlige ordfører sagde, at når vi kommer til, så skal I bare se. De kom jo til. Hartling dannede jo en lille mindretalsregering. I 73. Ja. Og, øh, og der skete ikke rigtig noget der. Og jeg øh, tænker tilbage og kan sige, at jeg efter at jeg gik af som forholdsminister, der havde jeg venner derude. Og, og dem har jeg set siden. Øh, og mange af dem er rejst væk eller døde og så videre. Men jeg har der er nogen, og et barnebarn har boet derude. Så jeg har haft en vis tilknytning, kan man sige, til fristaden. Så i virkeligheden er du en eller anden form for, skal vi sige, gudfar til Christiania? Det kan man det er jo meget højtidligt, men jo, jo. <laughs> jeg, jeg accepterer udtrykket. <laughs> øhm, du er en af kun øh, tre øh, nulevende forhenværende ministre, der har prøvet at være minister under Jens Otto Krav. Han har jo næsten fået sådan øh, Mytisk status, folks betragtning om dansk politik efter Bo Lidegaards tobindsværk, og måske også efter, at han havde en rolle, så at sige, blandt andet i tv-serien Grønningen, hvor han faktisk var med som figur sammen med alle de, de fiktionelle. Hvordan var samarbejdet egentlig med Jens Otto Krav? Det var ganske udmærket. Jeg havde, inden jeg i 66, 1966 kom i Folketinget, der havde jeg jo været organisationssekretær i Socialdemokratiet. Ja. Øh, Krav trådte til i 1962 som formand, og i 1962 blev jeg organisationssekretær. På det tidspunkt havde jeg en grønlands pleje, så han kunne ikke rigtig øh, det der organisationssekretær, det var et svært ord for ham, og når nogen spurgte ham i skolen, hvad laver din far, så sagde han, han er organsekretær. Men, øh, men Krav han havde den indstilling, at det var fagministerne, der måtte træffe afgørelser. Altså, øh, sidenhen blev det jo således, at når der var tale om udnævnelser, øh, så Går det igennem et eller andet udvalg, man jeg nedsætter? ansættelsesudvalg, det. Ansættelses ja, fast udvalg. med Statsministeren for bordene. Jeg stod, jeg, da jeg trådte til øh, og øh, havde fået gang i forhandlingerne, eller øh, ikke forhandlingerne, men det var forlagt i Folketinget, vores oplæg til et nyt, øh, en ny forsvarsordning. Der øh, skulle jeg udnævne en ny forsvarschef. Den tidligere hedder Rambær. Og det var lige efter, jeg var trådt til jeg kaldte ham op og sagde Ramberg, jeg vil meget gerne forlænge dig et år. Jeg ja, man sagde ikke du, man sagde den dengang. Og det var han selvfølgelig med på. Og så, da det nærmede sig, hvor jeg skulle skifte, så tog jeg en sluder med krav og sagde, ved du hvad, jeg har tænkt mig at udnævne Christen, Bliksen Krone Møller. Det undrede ham. Han troede, at jeg ville komme og foreslået en, der hed Wolf som var meget moderne og øh, ligesom i pagt med tiden, så sagde jeg nej, øh, fordi min teori, eller ikke det med min taktik, om jeg så må sige her, at nu kommer vi med noget meget kontroversielt, som man ikke vil rigtig acceptere i systemet, altså i forsvaret, øh, hvor der sad nogle gammeldags officerer her og der. Og derfor en type, som Bliksen Krone møller om, der nyder stor respekt i forsvaret. Han vil lettere kunne komme igennem med de ting der. Og Kravl bare sagde, hvis det er din mening, okay. Og det viser altså, at, at, at ja, han sagde, I gør det, som I finder ud af. I oktober 72 stemmer danskerne med et overvældende flertal på 63,4 procent ja til Danmarks indmeldelse i EF, som EU hed dengang. Dagen efter træder Jens Otto Krav tilbage som statsminister, men den socialdemokratiske regering fortsætter nu med Anker Jørgensen som statsminister. Han har erfaring som fagforeningsformand og folketingsmedlem, men ingen ministererfaring. Hvad betød det for regeringssamarbejdet og dit arbejde som minister? Det betød ikke noget væsentligt for mit arbejde som minister. Øh, der vil jeg sige, at altså, Anker har jo også ved udstrækken haft dette med, at du har et fagområde, det er klarer du. Mm -hmm. Så han blandede sig ikke øh, i meget. Man kan sige, at øh, han øh, selv erkendte minister med ja, jeg sidder jo ikke som en veteran her for boringen, men øh, det skal nok gå, og det gik altså også øh, Så dette med, at man skal have erfaring som minister, hvis man skal være statsminister, den holder ikke altid stik. Nej, der er også mange siden, der ikke har haft det. Altså en Lytter på en ny og Pelletåning Smidt, så, så det går jo nok. Det går jo nok. Hvor, var alligevel, var der, hvad var den største forskel på at arbejde med anker og med krav? Ja, jeg mærkede det ikke i, i, i, i hverdagen. Det gjorde jeg ikke. Øh, krav kunne finde på at ringe til mig om morgenen. Han tidligere og så viser og så havde han øh, måske et eller andet, han lige ville gøre opmærksom på, her skal du øh, reagere på en eller anden måde. Fordi det var dengang, man læste morgenaviserne, de, og så var det ligesom det, der sat dagsordenen, ikke som i dag, hvor der er internet og, og, og news 24 netop, timer i døgnet? Du... Netop, ja. Det gjorde Anker aldrig. Så jeg havde, selvfølgelig havde jeg kontakt med Ankerne, da vi nærmede os det med forhandlinger om et nyt forsvarsforliv. Øh, og der skulle han sådan være lidt orienteret, men øh, ellers så havde vi ikke det store samkvim, og jeg så sige rent politisk. Som vi lagde ud med, så kom der noget kritik under NATO-topmødet af de planlagte besparelser på det danske forsvar, der var blevet sparet allerede under den tidligere, regering, nu bliver der sparet igen. Hvordan håndterede du det egentlig i forhold til, til de andre NATO-lande og til NATO? Altså, var du bekymret for, at Danmark ikke blev betragtet som en god allieret eller...? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Altså, der var jo hjemlige møder i NATO... Forsvarsminister og, og der blev ikke rejst kritik ved de møder der. Det var mere bilateralt, direkte imellem, altså at der kunne falde noget øh, af. Øh, generalsekretæren dengang, det var Lunds, der var hollænder, og han, øh, han havde ikke nogen rigtige bemærkninger øh, til det. Så nej, øh, der, der, det var ikke det store problem for os. Og, og, og også fordi jeg er jo i baghovedet, men det fortalte jeg dem ikke, havde, at vi bliver nødt til at rette lidt op på økonomien, når det drejer sig om forsvaret, hvis noget af det, som vi kom med, skulle føres igennem. Ja, man kan sige, at senere blev du også købt utrolig store, eller foretaget store i 70'erne af fly mm. og tanks og alt muligt andet. Ja. Det er måske svært for mange af de yngre lyttere og forestille sig i dag, men på det tidspunkt var Europa jo delt i en vest og en øst med kommunistiske diktaturer på den anden side af jerntæppet. Som forsvarsminister, var, altså, truslen for øst og de kommunistiske regimer, hvor nærværende var det egentlig? Ja, altså... Nærværende vil jeg ikke sige, det var... Altså, der var en øh, rationel vurdering af situationen. Øh, her vil jeg lige tilbage til 1962, hvor vi havde Kube-krisen, uh -huh. og hvor øh, man søgte fra Sovjetis side at stille missiler op, mellemdistance af med to øh, der kunne række ind i USA. Og det kom der en vældig ballade ud af. Øh, og jeg tror, det var ved den lejlighed, at man øh, besluttede at øh, vi har, der skal være en direkte linje imellem røde telefon og øh, Moskva, nemlig den røde telefon. Og, og det var der en vis betrykkelse ved, øh, at der ikke kunne komme overraskelser. Mm -hmm. øh, så sammenlignet med i dag, øh, så vil jeg sige, at det var, det var mere overskueligt, logisk, mm -hmm. øh, dengang end det er nu hvor vi står midt i en krise med Putin, mm -hmm. øh, der ud, ikke er rationel i sin tankegang, ikke i ifølge af vores opfattelse. Ja, fordi man kan sige, at dengang var det fastlåst på en måde, man kendte og, og håbede, man kunne holde magt- eller terrorbalance, som man kaldte det, øh, så man ligesom havde noget, øh, man kunne bevare freden i hvert fald på vores side, kunne man have demokrati og folkestyrelse og så videre, og så sige det, der var også en masse mennesker på den anden side, der så måtte give en masse ofre for at bevare øh, balancen. Ja, fordi, der skal man jo helt tilbage til øh, mod slutningen af 2. Verden, verdenskrig, mm -hmm. hvor øh, de allierede øh, aftalte skillelinjen af sovjetisk interessesfære, som man siger. Det var der, hvor jernsæbet kom til at gå. Mm -hmm. øh, det var Churchill, der brugte ordet jernsæbe. Øh, og som om, at der var en, en, en, noget, der lige pludselig dukkede op. Men, men det var aftalt i altagre at det er den skældelignende her. Du havde jo selv en, en fortid i sådan en privat efterretningstjeneste. Jeg tror, det var det, der hed firmaet. Øh, du må have været meget bevidst alligevel om nogle af de sådan, konkrete trusler imod det danske folkestyre. Øh, den viden, du kom med fra det arbejde, Påvirkede den også at arbejde som forsvarsminister, og måske senere som udenrigsminister? Nej, det vil, jeg ikke sige. det vil jeg ikke sige. Og det, du tænker tider til, det er jo, at jeg i nogle måneder var med i en aflytning af den kommunistiske Alfred Jensen og, og hans kone. Og, og, og det var fordi, dem, der stod for det, fortalte mig, at det var i samarbejde med Forsvarets efterretningstjeneste, og der var nogle politiske navne, der blev nævnt, som også var, var med... Og jeg var 23 år dengang, og øh, jeg sagde, okay, men jeg var der kun nogle måneder. Men det har ikke haft nogen betydning for min senere holdning. I september 73 må du stoppe som forsvarsminister efter en mindre regeringsrokade. Det er også ved den lejlighed, du, man snakker, du bliver næstformand øh, jo for Socialdemokratiet. I jordskridsvalget et par måneder senere må Socialdemokratiet forlade regeringsbænkene, men allerede 15 måneder senere kanker kan Jørgensen den regering igen. Først i 1977 er du tilbage på ministerholdet, denne gang som trafikminister eller minister for offentlige arbejder, som det rettighed dengang. Øhm, var det nogen stilling for dig at få? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg har ikke drømt om det. Jeg var jo politisk ordfører i årene op til 1977, ja. og i 1977 kom der der skulle dannes regering efter... Øh, et valg, så siger Anker, at jeg vil gerne have dig ind i regeringen igen. Og det blev så trafikministeriet, og, eller ministeriet for offentlige arbejder, som du sagde. Men jeg synes, det var et, et spændende område. Også et meget krævende område. Mm -hmm. Fordi øh, der var i virkeligheden tre ministerier, om jeg så mig at sige, man skulle øh, være chef for. Der var selve ministeriet for offentlige arbejder. Så var der post og telegrafvæsenet. Fordi det her var monopol. Der, ja, og så var der DSB, og det havde direkte øh, adgang selvfølgelig, øh, og jeg havde ikke nogen, om jeg så måske sige, rådgiver til det der. Uh -huh. Halk, der var det parlamentschef i ministeriet for offentlig arbejde, Han ville meget gerne, men det gik op for mig, at, øh, at øh, når DSB i han tiden, der var Øh, de atører der. Når han kom med noget, så var det sådan, han håbede, at jeg bare havde et stempel, hvor jeg kunne øh, sige okay til det, han kom med. Det ville jo også være det nemmeste. <laughs> det ville have været det nemmeste. Men jeg fandt ud af, nej, det gør jeg sgu ikke. Jeg at jeg, siger, jeg skulle. Men jeg fandt ud af, at sådan må det ikke være. Og derfor beslutte, træffede jeg den beslutning at nedsætte noget, jeg kaldte et planlægningsudvalg. Og det var vørt øh, øh, Uh, der var en meget uh, senere blevet en kendt uh, embedsmand, uh, og så en lille gruppe. Ministeriet derinde, de ville have, at det skulle være under ministeriet. Det sagde jeg nej til. Jeg sagde, at det skal være direkte under mig. Og på den måde fik jeg så filtreret, om jeg så må sige, ting igennem, der kom fra post- og telegrafvæsenet, og især, hvad der kom fra DSB og dermed kunne bedre indsigt og træffe nogle mere, nogle mere holdbare beslutninger måske. Øhm, det var på mange måder, når man læser aviserne, og jeg har læst rigtig mange artikler øh, om dine ministergærninger her øh, op til den her udsendelse, så ser det ud som, at Trafikministeriet var øretævernes holdplads. Altså, der skete øh, virkelig noget. Øh, der var blandt andet... Øh, meget øh, palav om, at du stoppede en Stirling rute til London, tror jeg, det var. Øh, og dermed bevarede SAS monopol øh, på ruten København-London. Det kunne man åbenbart dengang. Det var før, øh, man har liberaliseret luftmarkedet. Øh, der var også... Øh, må, må jeg lige sige, det ja. der, du nævner her, ja. er aldeles ukendt for mig. Jeg har ikke stoppet nogen rute. Altså, der var nogle generelle regler, når det drejede sig om øh, øh, charterflyvning øh, øh, mm -hmm. øh, ned til øh, feriesteder, øh, og, øh, og, og sådan det andet med, med rutenettet, som øh, SAS og andre luftfartselskaber de øh, levede op til at have monopol på. De okay. havde monopol dengang. Så man kan sige, at de prøvede at bryde monopolet, og det kunne de ikke få dig med til, hvis man skulle formulere det på det, en måde. Det tror jeg er mere rigtigt sagt. Og, og i dag... At det er jo svært for os at forestille sig egentlig, at man kunne have monopol på, på flyruter på den måde, vel også fordi det ville gøre det dyrere for almindelige mennesker at rejse, og det kun var, var, var, nogle, var dem, der havde penge i forvejen, der kunne rejse til for eksempel London, hvis det var sådan. Havde I overhovedet ingen om at, at gå ind i noget liberalisering? I høj grad. Jeg havde overvejelser, mm -hmm. øh, fordi jeg kunne da godt se, at det her Det er uholdbart. Øh, det var først og fremmest forretningsdrivende forretnings- og så osv., der benyttede sig af SAS til London og andre destinationer. Men jeg kunne dog godt se, at det er ikke noget, der kan vare ved. Og så sent som i går, så jeg med den, det problem, der opstod med SAS, og det store underskud, de har, hvor de sagde, at ja, vi ved godt, at tidligere, der var det forretningsfolk og erhvervsfolk, der benyttede sig af SAS, men nu har man jo opdaget på grund af coronastrisen, at man kan klare tingene digitalt. Man behøver ikke at rejse på samme måde. Og det er en bed for SAS, og de prøver, men de er svært ved at konkurrere. Der var også store diskussioner om nogle af de anlægsarbejder som sådan et ministerium jo typisk har. Øh, man var i gang med at skulle have en ny øh, farvebro, når man diskuterede allerede dengang, det har man jo nærmest gjort siden stavningstid, om der skulle være en øh, forbindelse over øh, store bælt. Men det blev ligesom ramt af den første oliekrise, der havde været tilbage i 1973 øh, hvordan, påvir altså, hvordan påvirkede det dine muligheder? Øh, der var meget omdiskuteret om, om det virkelig kunne være rigtigt, at man skulle have farvebroen. Jeg tror, det bliver skrevet mm. sådan noget om, at det vil bare blive øget benzinforbrug, hvis man får en bro over, over øh, der. Og det kan man jo sige, det, det er det måske. Men Sådan er det som regel med, med sådan en forbindelse. Jeg kan huske med Farvebroen, at der var en lokal præst, som var den drivende kraft i en bevægelse. Der nede fra Lolland, der ønskede, at man skulle tage den gamle storebælsbro, undskyld den gamle Storbrælsbro, ja. og så skulle man øh, bygge noget ud ved siderne, så den kunne tage en, en større trafik. Det var fuldstændig tåbeligt, men, men øh, okay, vi fik gennemført det, og, øh, og i dag øh, sidenhen blev der stillhed omkring alt det her. Det samme med, med Storbrælsbroen. Da jeg var trafikminister, der var vi allerede i gang. Mm -hmm. De første jordarbejder var øh, i gang, og vi havde et sekretariat, der øh, var blevet oprettet øh, til dem. Øh, der var stor diskussion og debat, som du ved, øh, og, øh, og, og hvis jeg bare lige skal runde af med at sige, øh, mange af dem, der var arve modstandere af Storbrødsbroen, er i dag tilhængere. Jeg kan huske det fra min egen tid i Radikal Venstre, der var man havde jo været imod Storebalssbroen og imod Øresundsbroen, og da vi så skulle diskutere Femeren-forbindelsen, så var der en, der sagde, det er vel egentlig okay at begå en fejl en gang og også to gange, men skal vi virkelig tredje gang begå den samme fejl og være imod en forbindelse, som alle bliver glade for på et senere tidspunkt? Det mm -hmm. der vil jeg så lige for at til, når vi snakker om det, at uh, uh, uh, i modsætning til Jens Kampemand, der var min kollega i regeringen, at jeg er meget stærk modstand af det, man kalder kattekat forbindelsen som øh, vil ødelægge meget natur på Samsø og op ved Det er jeg imod. Og, og øge, skabe en øget trafikspring øh, med flere biler fra Nordjylland. Men det er jo spændende at se, hvis dem bliver bygget, hvordan man så vil tage det 10-20 år senere. Jeg er glad for, at jeg er lige ved at år. Så den diskussion tænker du ikke på at deltage i. Øhm i 1978 prøver Anker Jørgensen at bryde det politiske dødværende med at danne en noget utraditionel regering mellem Socialdemokratiet og Venstre. I aviserne på det tidspunkt står der, at du afviser at fortsætte som trafikminister. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Altså både og. Jeg, jeg var ikke tilhænger af den løsning. Og jeg vil ikke fortsætte en SV-regering. Men jeg var jo næstformand i 75 mm -hmm. og det paradoxale er, at jeg var ude til møde omkring det her problem, øh, og måtte forsvare det som ja. næstformand. Ja. Æ, det var lidt svært for mig. En dag i min egen kreds øh, var der stærk modstand om det. Det var meget følelsesbetonet. Var det kun i forhold til, at det var utraditionelt, at man nu samarbejdede nærmest med arvefjenden fra Venstre? Der var i hvert fald, hvis man læser aviserne, dengang også en del i om faktisk, at Storebæltsforbindelsens aflysning eller udsættelse også havde betydning for, øh, for din, dit ønske om at fortsætte på posten. Ja. Jeg blev, da der var forhandlinger, kan jeg huske, på Marienborg, hvor Anker havde forhandlet med, med Venstre, der var jeg kaldt ud. Jeg havde papirer med, forberedt mig, og så kom spørgsmålet om storbadsforbændelsen jo også på tale. Og jeg kan huske, at en venstremand, som jeg hører godt meget af, Anders Andersen fra Djursland, han sagde, det vil vi ikke med til. Det går vi ikke med til med den forbindelse, og det er der så hyggeligt at sejle over. <laughs> så der var den skrinlagt indtil videre. Og det kunne du ikke øh, se dig selv i? Nej, men i ikke. Ikke bare på grund af det. Mm -hmm. Nu kommer vi til det eneste faste element i det her program, der hedder fem faste spørgsmål. Korte spørgsmål, gerne forholdsvis korte svar og muligt. Det første, det hedder, hvad vil du gerne have udrettet i din ministertid? Det er jo meget svært at sige, fordi jeg var som bekendt minister tre gange. På tværs Og... af ministerierne? Siger... Du vælger selv, hvilket af ministererne det skulle være i givet fald? Altså, der vil jeg så sige forsvarsministeriet, fordi det var noget helt nyt, det vi kom med til en ny forsvarsordning. Og senere har folk... I går sagt sagt til mig, at der skete et nyt brud. Mm -hmm. Så det må være det. Men ville du gerne have udrettet noget mere? Altså, det kunne være byggeriet af Storebæltsbroen, eller er der noget, du ikke nåede, som du egentlig gerne ville have gjort? Nej, det vil jeg ikke sige. Hvad var det værste øjeblik i din ministertid? Det tror jeg nok var dobbeltbeslutningen. Den 12. december 1979. Og den vender vi tilbage til lige om lidt. Okay. Øh... Hvad fra din ministertid om noget, er du flov over? Ja, jeg er lidt flov over, at jeg øh, som øh, trafikminister øh, havde udbudt det, det taksfri det shop salg. i Kastrup Lufthavn, Aha. i øh, Og øh, SAS ville ikke byde, opdagede jeg, og fik en sludder med dem og sagde, hvorfor jeg ikke, og så videre. Ah, men det, De havde regnet med, at de bare skulle fortsætte. De havde det nemlig i forvejen. Uh -huh. Og, og da øh, jeg havde lov til det, så lod jeg den gå om igen. Selvom nogen egentlig havde vundet udbuddet? Jamen, altså, så, så SAS også kunne komme med et bud. Mm -hmm. <coughs> og, og det var mig i en vrede. Og bagefter har jeg også tænkt, nej, der skulle du have stået fast og sagt, når det ikke vil, så er det deres egen hovedpine. Er ja, du kommet i, i, i store vanskeligheder i forhold til, til trafikudvalget i virkeligheden, ikke? som ville have, at størling, der havde vundet det første udbud, de skulle have? Ja, jamen, de fik det jo 2020. altså uh, anden gang, der, ja. fik, der fik de det. Ja. Og der var især Fremskridspartiet, som uh, kæftet op, om jeg så musik omkring det der. Hvad er den største revekage, du har lavet som minister? Den største revekage. Ja. Ja, det er meget svært at, at svare på. En revekage er en revekage. Uh, det er, når man uh, ligesom er for snu til, at man at modstanderne eller dem, man skal have samarbejde med, de opdager det. Mm -hmm. Men jeg kan ikke svare på spørgsmålet. Færre nok. Øhm, hvem var din værste kollega? Min værste kollega? På Christiansborg? Altså i... Enten øh, i regeringen eller i Folketinget? <clears throat> det er øh, meget svært at sige, men øh, der, der er nogen, som... Altså, vi socialdemokrater er jo ikke alle øh, sådan lige venstreorienteret i vores holdninger. Og der er nogen, der bestemt ikke er det. Og det er nok der, øh, over, at man øh, skal finde dem, jeg har lidt svært ved at øh, omgås. Men jeg vil ikke nævne så det, så, nej, vil du heller ikke? Så det er jo mere de største modsætninger på detaljer, eller hvad man skal sige, er i virkeligheden så i eget parti mere end med dem fra de andre partier? Ja, jeg øh, kan jeg kun sige, at, øh, og det kommer vi jo til senere, af det, der hed dobbeltbeslutningen. Der øh, var der meget en debat i den socialdemokratiske folketingsgruppe. SV-regeringen bryder sammen allerede efter et år i 1979 og afløses af endnu en socialdemokratisk mindretalsregering med Anker Jørgensen i spidsen. Og du, kan får endelig det, man vel godt kan kalde din drømmepost, udenrigsministerposten. Der var lidt ballade fra begyndelsen over, at du lige havde fået et ualmindeligt fremragende valg som spidskandidat for Socialdemokratiet ved det første direkte valg til Europaparlamentet. Og kun fem måneder senere tager Anker Jørgensen der så hjem igen, og du forlader parlamentet. Hvad tænkte du i forhold til den kritik? Jamen, jeg, jeg forstår den godt. Jeg kan huske, at Andersen var meget farvet over, at jeg forlod EF-parlamentet, som det hed. Ledende socialdemokrat og minister en række. Der... Ja, det var han. Og, og, og jeg kunne kun sige, at jeg er enig. Altså, det ser mærkeligt ud. Og så som et slags forsvar, for at jeg tager ja til at blive udenrigsminister, så sagde jeg, men min indflydelse på ef samarbejde er meget større som udenrigsminister, end som menigt medlem af parlamentet. Og så kom du, øh, som du var inde på øh, før, jo hurtigt i ilden som, øh, som udenrigsminister. Du overtager posten efter Venstres Henning Kristoffersen. Du siger, har jeg læst mig til i forbindelse med overdragelsen, at du regner med at fortsætte det brede samarbejde om forsvarspolitikken. Men vi bør os i en tid og en periode, hvor sikkerhedspolitikken pludselig begynder at blive mere konfliktfyldt herhjemme. NATO træffer sin såkaldte dobbeltbeslutning, som svar på de kommunistiske diktaturer i Østeuropa, også til en række af de nye såkaldte SS-20-missiler, der kan ramme mål i hele Vesteuropa. Øhm. Din ministerpartikollega, forsvarsminister Paul Søgaard, virker umiddelbart positiv i forhold til det, men alligevel ender det med, at Danmark prøver at opbløde beslutningen. Kan du fortælle noget om det? Det kan jeg godt. Og så altså, øh, øh, faktisk var det Anker Jørgensen som statsminister, der sagde til mig en dag, du bliver nødt til at gøre et eller andet, for vi skal ikke bare slutte os til det. Sagen er den, at under Henrik Christoffersen, min forgængers periode, havde der ikke været nogen debat omkring den her dobbeltbeslutning. Øh, jeg begyndte at bore i det, og fandt ud af, at i starten, der var amerikanerne imod, at man skulle opstille mellemdistanceraketter i Vesteuropa. Det var det, der lå i dobbeltbeslutningen. Og når det hed en dobbeltbeslutning, var det, det. dels det militære, altså opstillingen af disse missiler og forhandling med Sovjetunionen. Og det, jeg forslag, jeg stillede, det var, at man skulle udskyde beslutningen et halvt år og give en mulighed for forhandlinger med Sovjetunionen. Og hvordan blev de modtaget? Det blev modtaget øh, positivt øh, blandt mine egne, og øh, med en del skepsis hos øh, borgerlige partier. Men, øh, men øh, vi kom med forslaget, men det, problemet, var, problemet var, at det var meget sent. Altså, jeg tiltrådte i oktober 1979, og beslutningen blev truffet 12. december. Mm -hmm. Så det, og for inden, havde jeg så stillet forslaget og var rundt i en række hovedsteder øh, for at argumentere øh, for det. Men, og det var en af de hårde dage, kan jeg godt sige, øh, i mit liv som politiker, øh, fordi jeg var helt alene. Øh, hele rejden rundt. På natotopmødet? På nat, ja. Øh, altså øh, Ja. ja. Uden uden smide, ja. ja øh, jeg var helt alene. Øh, alle sagde, vendte tommelfinger ned, nej, vi skal træffe beslutning nu. Og det må jeg så øh, sige til sidst, øh, da jeg fik ordet, at jeg øh, kan jo ikke forhindre andre i at vedtage af det. Øh, men øh, nu har jeg givet udtryk for, hvad vi mener, og det vil jeg gerne have genspejlet i kommunikationen. Sagen af den, at en dobbeltbeslutning er jo ikke et stykke papir, hvor man skriver under. Men det er det, der kommer til at stå i. Det er der følger efter mødet. Sådan en slags referat eller pressemeddelelse Det kan eller, sige, man det, gælde, det der kommer til ja. offentligheden. Ja. Og, og det foregår om natten. Og, og hver øh, land har en medarbejder, der sidder der og forfækter, og jeg havde øh, sagt til Ege, som han hed, at, øh, at vi skal altså have med på en eller anden måde. Han noget at øh, få med, at man øh, var opmærksom på visse landes holdninger eller beslutninger og så videre men ikke, ikke mere konkret. Men sådan, sådan endte det, altså. Og så var øh, dobbeltbeslutningen øh, truffet. Øh, hvad var baggrunden for din skepsis over for, for dobbeltbeslutningen? Det var, at vi havde vi skulle ikke have mere atomoprustning. Vi havde atomoprustning nok. Øh, og øh, jeg finder frem til, at som sagt, at amerikanerne i starten var modstandere. Mm. Men uden at gøre det alt for indviklet ved at så sige, at Helmut Schmidt, den tyske forbundskansler... Og Socialdemokrat. Var en, og Socialdemokrat, ja, Var den mest ivrige for, at man skulle have opstillet disse øh, øh, atomraketter, krydsemissiler og... Øh, hvad hedder de andre? Nu kan jeg, jeg ikke huske Æ, øh, Og... Øh, de det er første gang, planer. at det er en NATO-beslutning. Hvad der har været af at atomoprustning øh, og våben, har været direkte mellem USA og det pågørende land. Men det kan vel også skyldes, at hans land, altså det derværende Vesttyskland, vel var, hvad kan man sige, i forståelsen, i det af de mest udsatte i forhold til, hvis den kolde krig kunne risikere at blive varm. Jo, men der havde man jo planer i, i, i NATO. Altså, øh, det, det kan godt være, at han end havde en... en øh, frygt for, at uh, det kunne blive en uh, atomkrig, der kun koncentrerede sig i Europa, uh -huh. og at USA ligesom ikke ville engagere sig alt for meget. Det ved jeg ikke, men uh, det har jeg senere tænkt på. Men mange vil vel sige, at, at dobbeltbeslutningen virkede, og at det var oprustning og forhandling, der fik Sovjetunionen og Østblokken til at, at vakle under stigende forsvarsudgifter, kombineret med et økonomisk system, der i forvejen ikke kunne levere en troelig økonomisk standard for, for almindelige mennesker. Ja, men altså, det er der meget en tvivl om. Altså, der er den, der siger, at Reagan, der jo blev præsident han vandt den kolde krig. Og det stiller jeg et stort spørgsmålstegn ved. Der var bare det ved det, at hvis man ser, hvad historikere har fundet frem til, så var der i øh, Sovjetunionen ændre problemer, der udviklede sig. Det var ikke, fordi man oprostede fra Vesten, og så svang de andre til at blive bankrot nærmest på grund af for at få med. Men der var øh, politiske og økonomiske rivninger, der gjorde, at det var et samfund. 17 millioner, der var i opløsningen. Men ja, og det er jo så diskussionen, om det så fremskyndede i virkeligheden processen, at man tvang den til at, at bruge penge på noget, der, ikke kunne, så det der ikke kunne løse, måske, eller forbedre nogle af de problemer, de havde. Jeg, jeg synes, det er en farlig tankegang at sige, at vi skal bare opstille nogle atommissiler, og så øh, kan det øh, føre frem til, til, til fred. Den der balancefilosofi, som jeg, især Helmut Schmidt Forbundskansleren var tilhængere af, var jeg i hvert fald ikke. Men der kommer topmøder, så der kommer forhandlinger i Genève, i Reykjavik, Washington, Moskva, så, så forhandlingsbordet kommer også. Øh, men, men du står fast, du føler ikke at i rystet på hånden i et afgørende øjeblik i den kolde krigs øh, historie. Nej, det synes jeg ikke. Hvad med Socialdemokratiets interne splittelse om, omkring emnet i forhold til også senere, hvor der kommer fodnoterne? Altså, det må have været noget af en udfordring at skrive over de forskellige synspunkter i partiet. Ja. Altså, øh, I Socialdemokratiet der var der en, en stigende modstand imod opstillingen af disse messiler. Det, det var i 1984, man har regnet med, at man skulle starte øh, opstillingen af dem. Øh, det førte til ikke bare den danske holdning, men i det hele taget startede man noget, der hed Skandilux. Og det var socialdemokratier i Norge, øh, i Danmark, i Holland, i Belgien, øh, og senere kom tyskerne med, og britterne også, øh, hvor vi var enige om at være modstandere af denne opstilling. Og da jeg var udenrigsminister, der var jeg med til et af disse møder i Skandilux. Så det der med, at politikken, det var noget, vi bare opfandt, da vi kom i opposition. Det er jo ikke rigtigt. Det startede inden. Det er nok en, en stor historisk øh, diskussion, øh, som vi ikke når at gå dybere ind i, fordi vi skal også lige nå at runde Afghanistan. Der sker jo meget i 1979. Øh, Sovjetunionen går ind i Afghanistan i en klassisk sovjetisk-russisk manøvre med at være inviteret af et indsat regime. Øh, Hvordan påvirker det Øst-Vest-situationen oven i dobbeltbeslutningen og så også Afghanistan-invasionen? Der var forskellige episoder, der gjorde, at forholdet om jeg så sige, mellem Øst- og Vest blev forværret. Mm -hmm. øh, der var Afghanistan, som vi jo fordømte øh, i, øh, i Vesten, i NATO-landene. Øh, der var også øh, den øh, sovjetiske ubåd, der var helt inde i Skærgården. I, i Sverige, og, øh, øh, og det var også med til at, at forvære situationen. Men hvis man tager sådan en helhedsbilledet, øh, så er det ikke noget, der for alvor rykkede tingene. Altså, øh, man havde stadigvæk, øh, skal vi sige, rationalitet i forhold mellem Øst og Vest. Øh, og, øh, og man konstaterer lidt tilbage, her og der, men ellers lå det nogenlunde fast. Men den kolde krig føltes vel mange steder øh, mere kold på det tidspunkt, end den havde gjort nogle år øh, tidligere? Jo, men øh, jeg vil sige, at øh, hvis du tager den almindelige holdning, opfattelse hos danskere og europæere i det hele taget, så var det jo ikke frygten, der prægede befolkningerne. Det var det ikke. Du blev ofte nævnt som kronprins for Anker Jørgensen, Kjæl Olesen. Ja, allerede i tid blev du nævnt som fremtidens mand i Socialdemokratiet. Øhm, det virker som, at du generelt øh, havde en distance øh, til, til alt snakken om at være, øh, være kronprins øh, i Socialdemokratiet, selvom du var næstformand i en, øh, i en meget lang periode. Hvad tænkte du egentlig om, om alt den snak? Jeg tænkte, man kan jo ikke undgå det. Altså, øh, det var jo især i, i pressen, øh, at, øh, at øh, man beskæftigede sig med, med det, at en næstformand må jo så være efterfølgende. Mm -hmm. Da jeg sagde ja til en opfordring fra Frederiksekredsen, var det, til at blive næstformand, så sagde jeg ja og jeg til, men så vil jeg også ud af regeringen. Hvorfor det? Jo, fordi jeg som tidligere organisationssekretær kunne se, at der forelå et stykke arbejde rent organisatorisk i Socialdemokratiet. Så du blev en Jørgensen slags om... arbejdende næstformand. Så du bad selv Anker Jørgensen om at træde ud af regeringen ved den rokade, ja. der var i september 73? Ja, det gjorde jeg. Og, øh, øh, ja, og jeg havde kontor op øh, øh, altså, hos Socialdemokratiet øh, i Nyoppskade, og, øh, og, og jeg arbejdede derinde plus at jeg samtidig var politisk før. Så øh, det var det, der sådan fik øh, ja, mig til at sige ja til at blive næstformand. Men jeg har, og det tror du eller ej, ikke haft ambitionen om at blive næstformand. At blive formand? Undskyld, Hvad? at blive formand. Ja. Ja. Den har du aldrig haft? Nej. Og det hænger måske sammen med, at man formand, så er man altså også statsministerkandidat. Uh -huh. Og jeg øh, følte ikke dengang, at jeg om jeg så sige, havde de rigtige kvalifikationer mm -hmm. øh, og psykisk den robust tid der skulle til uh -huh. man må jo ikke glemme, at H.C. Øh, Hansen, han blev 53 hedsoft også Stavning i sin tid var 60 øh, og jeg vil sige, og, og Krav hvor, hvor synes, Krav blev 64 uh -huh. den eneste, der virkelig kom op i åren, det var Anker Anker Jørgensen, han blev okay. 93. Men det lå i mit baghoved. Jeg vil ikke ind, og, og, jeg, og jeg føler ikke, at jeg er kompetent til det. Du fik også i slutningen af din ministerperiode flere gange helbreds udfordringer. Nils Mathiasen, kulturministeren, dør på et tidspunkt, mens han er minister i 1980 hvor du også får det lidt får, hvad hedder sådan noget, eller sådan noget i, i forbindelse med det. Det påvirkede dig meget, øh, øh, da det skete. Øh, var det også med, til sidst medvirkende til, at du tænkte, det kan jeg ikke? Nej, det øh, var det ikke. Men det er ikke nok, jeg fik noget hjerteflimrende, ja. øh, som øh, gik hurtigt over, vil jeg sige. Ikke? Okay. Øh, men, men, men Nils Mathias og jeg, vi har jo arbejdet sammen, han var jo partisekretær i mange år, uh -huh. hvor jeg var organisationssekretær. Ja. Yeah. Så på den måde. Og så havde vi også øh, bånd knyttet, fordi øh, min far, øh, som jo var modstandsleder, han øh, kendte Nils og, og på den måde var der ligesom slutet noget Ja, men det er klart, et nært samarbejde, og han så dør, som han gjorde i London, det sætter sit præg. Det er klart. Jeg har haft Henrik Dam Kristensen med i programmet på et tidspunkt, og han var også en, som, som mange mente, kunne blive formand for Socialdemokratiet og, og mulig statsminister. Du, du nævner selv det her med helbredet, altså... Kan man også godt få sådan en ærefrygt eller en angst i virkeligheden med tanken om at skulle blive statsminister? så Det er jo en stor ting. Jamen altså, jeg har aldrig ønsket at blive det, så jeg har ikke øh, levet med den øh, angst. Men øh, jeg har jo jagtet øh, hvor meget det kræver. Din allertaget betragtning er, det er måske et noget teoretisk øh, spørgsmål at tale om at vende tilbage til ministergjerningen. Øh, men hvis vi nu forestillede sig, at vi var tilbage i 70'erne, var der så en ministerpost, du ikke nåede at få, som du godt kunne have tænkt dig at prøve kræfter med, ud over de tre, du fik? Nej. Du fik de tre, du helst ville have? Ja, altså, jeg, jeg, jeg var tilfreds med de tre. Øh, så nej, der var ikke nogen, jeg også gerne ville have haft. I forhold til, øh, til udenrigsministerposten, øh, den øh, skal du så afgive i 1982. Anger Jørgensen øh, slipper tøjlerne, som man vist populært kalder det, uden et folketingsvalg, og overgiver det til den konservative Poul Slytter og hans borgerlige fireparti populært kaldet 4 Du skal overgive den til Venstres senere formand, Uvælemann Jensen. Mm. Øh, det sidste gang, du afgiver øh, de gyldne kæder, øh, så at sige, øh, troede du, at det var slut med ministerjobs for nu? Eller havde du på det tidspunkt stadig en fornemmelse af, at, at der godt kunne blive en tur til? Tror jeg ikke. Det tænkte jeg ikke på. Det var jeg ikke. Men jeg gjorde det, da det stod klart for mig, at Ufo Ellemann skulle være min efterfølger. Det skete samtidig med, at jeg fik besøg af den britiske udenrigsminister. Og, og der skulle jeg så holde den så middag for ham. Og så gjorde jeg det, at, at jeg ringede Ufo op og sagde, ved du hvad, du... Kommer i aften med din kone øh, til den middag, så kan du blive introduceret til øh, den britiske udenrigsminister. Og det gjorde han så. Så der kan man så sige, der øh, var det uformelt. Øh, øh, det formelle, det var jo to, to dage efter, tror jeg, hvor man står der og siger nogle pæne ord til hinanden. Den gang havde man ikke gaver, som man har nu. Det er vi andre, der godt kunne have tænkt os at slippe for. <laughs> Kjell Olesen. Tak fordi du kom og var med i programmet. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24 -7. Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu en forhenværende minister. Husk at du kan lytte til alle de tidligere afsnit af Ministertid på podcasten på 24-7-appen eller hvor du plejer at høre podcast. På genhør.